خربزو خرټکو وغيرها باغونه دي ندام بغیر معروضات کې زه کدی سفر نه جوړې په خپل بزما کې باندې خوريګ بل تنظیم کئ زه انته خدادادت له ندام په معروشات کې داخل شئ هغه چې خوريګې بزما کې اکثر مفسرین داوي نو دو قسمه میویدی دا اللہ پیدا کلی سخوری دون کی پسفر او سدازری چیغا پخپلا تانبانده ادریگی وان نخلا او خصوصا فاغی که ذکر کلی پیدا کلی دا کجورا ون دا کجوری وزرعا او فصلونا مختلفا اکلو چه مختلف دی خوندونا دا مختلفی دی میوی داغی اکل میو تویدی شی خواندونو تویدی شی دامیوی چه دیو بلن جدا جدا دی سپ رمگونو که سپ خواندونو که سپ مقدار که چه زیاده و کمه و غطه وڑه دی, دی پیدا کلی وز زیتون اپیدا کلی دی خوانان زیتون ورمانه او انارو متشابهه و غیر متشابه چیو شان دی او بیل بیل دی متشابهن چې په نظر وته ګورنی يو شان غیر متشابه چې ویسا کې وګورې وته نبيو جدا جدا دي صدا سمي ویری چې هغه بل ځر نه زديده په شکل کې یا پرنګ کې یا په مقدار کې په اندازه کې صدا زری چې هغه بالکل جدا دي او بیل دي واضح دي په فرق کې او <خدا فرقه> دا فرهقیې خاصکر معلومی کې پخواند کې او په لذات کې دا چې کم پیدا کړي نو حکم به دغمه نهلی شي چې کمم بندک منکی دي او د کوم حکم کړی دی چې دی دا ته حالال دی جایز دی لو د ظام نه بې کې حالا له حرام نه جوړه و کولو می ساارري ا ار قره دې می او دې اوننه کله چې می ویو نسی وا تو حقه يوم حصاده او ورکه حق د الله پرواز دلو کول دې يوم حصاده دلو پرواز باندې د نه حق ورکه زراعیم ذکر کړه د مخ کې فذلل الله باکو او کو لجبکمو ورواز یریبي انت ډیر خوشاله نو با غروسته نا دا الله حق ورک واتو حقه یو کو لاره د مفسرینو چې د حق ندي دای کی مراد خیر خیرات صدق او صدقہ ده هغه فرض زکات او عشر نه بس نو کو شاله ور زده نو غربا او ګورډي اس کرے و سري نو ولاډکوا ورکول دا الله پنومب یاو دا بندا او دغیر الله په پا نم من اختاو صور کولی او خو من و حراما تو کفو اللہ حکم قیخا ورپسو چی و لا تصریفو داغا کاربا نکوی نو پاگر وز تی خیر خیرات ورکا کروستو فصل اتا فصلو لیدو اتا تی دانی ویستی نبیا مدردو نکی بیا پاکی خرابی نرائی و پلکی چیزو دا پتی ورکوی آدم قال داره چه زکایت مرد شید ابن عباس را در نحن مویدو چه مکام عظمه که بخلق و دخبل و بسرون و میوونه خیرات ورکه و مسکینان و غربه بس درد واجب و چسه تو نابی ورکل کلو چه بیاد اجراتو شو در این کل بنده شو دومره اندازاب ورکوه کوم چې بار تنظیم کړی ناګې کې لا او کوم چې ارټیزم کې خرچه به کیږي ناګې کې سلام دا په دویم کال له ضرورت باندې بیا داګه مقرره تیا وسته ګوره مسلمانانو دا دواړو خبرو حکم کې دیش چې خیر غرات او صدقات عمر کې ګسوکره شي او چې زکات توبه سینا غوړکه مسلمان غافل شو چې څو کرای شي وای د دې وای الکه مونږه زکات نه لرسته بیا چې دراشه الکه ورکول او لوګ بند کړ خفا کی حق د مسکین وای چې روز ته زکات وبازي یاره مونږ په پلاني دي لږوړې وایسته مونږ ولا داوا غوستو هغه وای زکات د بیا ورکه دا کړې ازاگر د دنیا پرنګ کې اگر سر احمدادو په دغه تر زکات نه نخلاص کې چې تاسو په تصرف وکو چې یو اخلاق یا بل سو اخلاق په دې باندې زکات نه ځاکيږي یا ساده نو مالی عبادت هغه ځان له बर्बाद کې خراب کې وقاتو حقه يوم حصاد او کے حق دال الله پرواز دل او کوله ده دي چې ګړې د ورکړنه بهغه ما بس بوز بابا کې اوموزه اردان او زکات د بابا کې اوموزه صاحب او جنگه وشله مګړې ته او پلکوا ارټي زما کېنا اده وا شانتي لسمه ګړې ته او پلکوا او بارانې زما کې پرست برت بیا ما سلام نه هم خیال کې حضرت ته زکات ګړې وړې وړې و تاړي کاو دیوته لريداवते ورکو بیانو نو نځو څنګه عامې ګړې کنا اګه دغه کېونه شنبیا رستو غنمو نزان لاله وو بو سبزان زکات ورکه ولا او اسراف مکه وای دا یواد د غنم خبره مله کجواری ریجی ارسجی پسلو نه دغه ثقات ورکه ولا تصرف او اسراف مکه وای سیاته مکه یاو خدا خبر کتا صدقات او خیرات که نو ام دمرا حد تا مو ازان رسوا چه ارسو دوار کنو چو تلک یاوی فصل دره با یاو براتا تابو لپن بل براتا بار دوار کنو چه کورتا دینا رو صدر او نو پلا توسره کنو خدا سا غصوک نکتی ده دی وقت پخواتر شوی آقا وقت کول غصوک دورا کمکل نشتخن اگه کمکل نو وغیر دن پاتنګانو او پکې داسې چاري بالکل س پروانو کول او الله محبت پہ غالبو نو مال به ټول ورک پروانو مجید اغه طریقہ خووله ولا تصرفو شې شراب مکوي همدې وان سره کدا زکات چاورکو کونه دا بوم پورې او دویم ولا تصرفو اسراف مکوي دغیر الله ما نختفق مار کاګم پس لترله چا پیدا کړي داغه یې سارک تا پکله بابا هو کېو منه کلنګ دې پکې ومانه څه کرے دې پکې ومانه دا ولې دیوان دې دا کې تیر تیر چاپ نو مور کېغه ولیدې کې بابا دې کې پیر دې دا انوار په هغه راخه جوړول دا هواګان په هغه چلولې و دا بارانونه په هغه کړو ا دې کوينه ولې د وبو نه د زمانه کړو کدار صلا په جلال پیدا کړو انته پکې بلچایې سېولې باندې ولاذسریفو اسراف مکه وايي شرک پکې مکه وايي غير الله منښت پکې مکه وايي انه لا يحب المصرفين یقینا ان لا محبت نزات اسراف کوونکو سرا اسراف وکړو ته شیطان رونهي چا خپل مال خرج کي بيزایا مدار شیطان رونهي نچده غير الله منښت پکې وکړه ااو زياده یې سيته دا غریب او مسكين دا حق پاتاونې لګې چې دا کا دې که ورکاو او آه خوا چې روان نو با کې دې پکې څه مننه لري دا بابا ولي یېږي چې کوم کمه بیا باندې تکلیف ورس اصل وقره شي څنګه یو بکیوش دا الله دا خلقنه د خوا اچ نی یو خوا خو نه غیله با عذاب ورکی نن خو خدامه مطلب دې چې سزا بول ورکی عذاب بوله ورکی مومن مسلمان چې د شرک نظانو ځان وساتي د الله خوخه که سزا ولا وروم کی او بد عمل او په بیا به ما او مشرک نه ما کوي دید ان له میو او د پیدا کیږي نو په کې تاسو د الله یې ستولای او جالو ل لله مما زرع من الحرث جلاده لكم فصلنا غرذلی نو په خپل خیال کې تاسو د الله یې ځای غیر الله جوړې کړ او پسو او الانعام مدل ترایږي ذکر کړي ومن الانعام ا پیدا کلید سارونا وقا ذاتف دماغ کی انشابن ندام عتصیم اقضاتت جتاصل پیدا کلید سارونا حمولتا و فرشا دو قسمه فسلنا میوهم دو قسمه ماروشاتن و غیر ماروشات ساروین دو قسمه پیدا کل حمولتا و فرشا او کمزوری نزدزم کیتا حملتن اغزر یو ځای بارونه وړي تکه اوخان شو کچور شو خروشو مزبوط ځای بارونه وړي درا فرشن اغزر وچ کمزوري واړي ازمکه تنه زديری تکه غړي به زيو دا ساری دځله پیدا کړل لوي دی کواړي دانا چې د لوی الله پیدا کړل دا واړو واړبل چا پیدا کړو ټوله کوم پیدا کړل ښه فرشن یا و در دیو جی ویني شفارشن چویني زرو لو زور را کنه بیا پارشوي بزمکه باندې غډير نيزدي زمکه تا او اساني ذرحه کولتا ياداږي سرمنو نا اغه قالینو نا درې جوړيږي چې په پارش باندې بزمکه کوړو لیش نام صحیح ده فرشن سوګدام وي اتاته به زمکه فرش وندخ کاری چې دلیرنه نظرو کې داسې کنه هغه دې ګډه سريګه تبه کنه چا څه وړولې دي فرش مارحال یو غټ سارویدیو دې پاړو کولیو الله مارزقکم اللهو خوره داغان چې درکلې تاسو لرا الله پاکو مکه دې یو د فسلو ذکر چوک نو مې کلو من سمریه مې وې خره پرزان মহানامه دلته یې لوو وخور مما رضکه کوم الله داغنا چې درکي د داسله الله پاکو وله ت الطبي و خطاتشیطان عمرانږ به قدمونه دشیطان چې دا ساارې په حرام دی اوی او دا سااروي د پلانی درګو بابا په نومنلی شو دله ب نوړیه د بړې د خیر ساات دشیطان په قدمونو مانږ چې د خپل طرف حرام انه لجمع عدو مبين يقينن يستعاذ بالله دشمن نه ښکارا دلاده نعمتونه دن دنیا کې مخرم کړه اب اخرت کې بدل عذابې د دین له دشمني بلښت نو شیطان په قدم په رواني کې د شیطان طریقه کې اتو توله حرام وې د حرمت څه دلیل شته سامانې د ازواجو پیدا کړې دې اته جوړه یې اته قسمه ساروي اول لاغینا سلور ذكر كي من الضعنثنين دو غدو نر أو مادا غدو ومن المعزثنين أو دو بزو نادودي چغا بزد أو فست ده پیدا كده نوس او آیا. قل آز ذكريني او آياتا آياتا دواء نرانو دو غدو اده بیزونا جویلی حراما دا الله حرام کلیدی دا دی وجه چکنی دا مذکر دی او نران عمل امیل انساینی او کناح حرام کلیدی دا دو ما دی چکر داو بیزار توسا پا کما خبر بندی حرام وی دا دی وجه چکنی دا مذکر دی یار دی وجه چی مونس دی اما اشتمالت علیه ارحام الانساین یا اغبا چی شراگی رون کی اغیل بچه دانه ده دا دو ماه دو ارحاملون د گیره ده دو ماه دو اگره گیریه مستمیل ده نو د ده وچه حرام ده دا ده پا گیره کی؟ ده کم چه تاو سا حلال کرنه ده خون پا ده کی پیدا کی اخیر پس دلیل تاسو ده ته حرام واه نبی اونی بی علمین خبر راکه ما تا پا دلیل سرا پا علم سرا کتاو سرا سا دلیلی کنده ده خبره این کونتم صادقین که ا سلور قسمة ذكر شو سلور نور ومن الابلث نيني ادو خانونا دو قسمة دي دو دي نر او بلا مادا اوخ او اوخا ومن البقرث نيني او دو غواغانونا دو دي چو غواغ او غوائي دي وذكر مونس باغي كم دي نو سلور داشو خانو داتا سو بسو حرام گنه غورې باکر کې د میخه ده کوم راځي ښا دې مبصرین د ذکر کې چې رس بعد د قیاصم کېږي د آیه کریمه نه مې ښا دا زونه پکې ټول داخلي یا د غانو کوم قسمونه دي لوستنی دې کړو ټول دا پکې داخل ښا قل ا ذکراینه او آیه اتا دوا نارانه حرم الله حرام کړی عمل اون ځای او کنه دا دو مادهی دا حرمت دا پارخو دا اونوست و دا ذکورت خبره نشته چکنه دا مذکر دن دا با حلالی دا موانس دن دا با حرامی اما اشتمالت علیه ارحم الانساین یا اقا بچه چرا گر اون که اغیله را اقا بچه دان دا دو مادهو او گرد دو نو اخر په کومه خبره ودتاه سو حرام وایه کنه یو هو دلیل دا الله د طرف نه پدیر واسه ترار رسیدلی چې د پیغمبر او واسه ترغهلی قوم تا نو داګه یمخت کیزه کوو کوچ نبی اونی بی علمن رواه کتاو سره د دلیل راغلی او جوم داز اجازه له پهل د الله کلام موري او هغه و چې بس مونګه اوریدل راټهوی دل تر آگے نه ان کوم دم شهدا او يا تاسو حاضر اې ذو وصلكم الله بهذا کله چې بیان کوته اوسه الله پاک حکم کوته اوسه الله پاک په دې خبره سره تاسو ته ویلی چې دا حرام دي ادا حلالي تاسو خو خاسته ساری پری خري غیر الله پنوم او دا مو حرام دی يا دغه زمون زنانه باندې حرام دي ناري نه خري نو تاسو حاضر و چې الله تعالی حکم کله في دولة دلائل عزيزة نو نو بواسطة دره پیغمبر عقيدة سدلل راقلو او نو در لانه برائرات سخبر آوره دلوا فمن اظلمو سوك دلو ظالم ممن افتران الله كذبا دا غجانا چه جوڑ کی دروق او حلال حرامو کی لیو دلن ناس بغير علم چه گمراه کی خلقو بیدس علمو دللنا چه قلدی سرده اللہ در طرفنا دلال نو نو بیا خو یو افترادا او یو اضلال لے نو افتراد جول دروف پا با اللہ بانده او اضلال خلق گم را حکول دو زنانو تا جولول کے ظالمان اصر را خو بیادا دو خبری دینا بغیر علم اوورو فسرین داز اداموی چه بید علم اوو نو دے خلقو نلوی ظالمان نشتا نوجه سره د پوې سره د علم نه ورسړې لګي او استراقي درو جوړي پاله او یا گمراهه کی خلق نو دوه کو ډیرل وې سزا یې ان الله لا يعذل قوم الظالمين يقینا ان لا هدايت نگی قوم ظالمان ہوتا چدا کر کی نو امید ست ایمان رو هدایت هدايت به مو بي دتاز خلق نو توقو ګرانه چي دلیل نه او خلک گمراهه کی حلال او حرام به قال لا أجدو وعيوه تازنممم فيما أوحي إليا فأقران كيف حكري شوه دي ماتا محرما يوسيز حرام شوه على طائعين من پر يوخورون كيفاند يطعموه چخري غيره را حسيز داسماتن دي ماتا سواد يوسونا إلا أن يكون ميتة مغر دا مردار مردار ساروه دي آقا حرام دي آقا داما مصفوحا ياوين بيدون كي او لحم خنزیر، یا وخد خنزیر، وخد سور فا انہو رجسون، فس یقنن دا حرام دے، دا پلیدتے گاندہ دے فا انہو، سوک دا نزدی ذکر خنزیر ذکر بالکل نجا سلعین نکانا، چو دکیر دا پاک سشتا نکانا، تول حرام گاندہ دے فا انہو رجسون، دا حرام دے پلیدتے، او فسقن بلکه د دو گناه خبره دا دا دری سزونه جزکر دا حرام دی اللہ حرام کلی او صرف رجس نا او فسقن بلکه دیر دو گناه دی ظاہر که چو تا گوره نوم رجس دی ستا بدن که پی پیدن نقصان رازی ضررناک سزد دی او دا عقیده او دی ایمان پر نظر چا تا وګوري نوم در ګنده ستو حرام الله چې اوسه حرام کني باغې دو دوه نقصان راي ښه یاو د بدن نقصان او ضرري پکې حرام شي چې څو او بل د زړه اگر ایمان او اخلاص او تقوا دې نقصان راسي عقیده به خرابې او هیڅ کنه او هل غیر الله به اواز کرے شوی دی دغیر الله باغی باندې یا هغه سروته مراد دی چې دغیر الله لپاره په आवाज شوی مخ کې ویلو ما اوهله دغیر الله به ناغم ګندري او وسپن بلکې فسق ده د ګنا خبر چې د دینه سيواي نو په اوړون کې باندې داینيش ته د امقرا کنه دا پتا حرام نه ازې بزان باندې پيماستو دا شنو حرام کړې آداب او شانته او هغه وغيره اقوي هندوکوندې مسلمانانه ني دي بزانې حرام کړې تاسو له دا حرامه فرمان دره اغاسو ته 당 رسو به اختیار کړې شو غير باغين نه نه فرماني کوي انکه ولا عادن اني عادت ني اونکه نه زياده کوي اونکه فین ربك غفور الرحیم پس یقینا النفس تابخون کې رحم والذی يهود بانده سزونه حرامو قرآن مجيد ديزي كداغي ذكر كي صدف بدي دا بعد عملية دا وجه قهران حرام شيوخا وعل الذين هادو او باي قسانو بانده جهودين دي حرم ناكو ظفر حرم کرو مونگا الى و ساروه يون نكوالا زي ظفر يون نكوالا دو ساروه خبوتا صد دوائي دا غینم سوی واي دا مطلب دی چې دا باز سار وو خپل چې دا ناغټو لی او ټاپی یو پیاله لکه پر شوان او زاری چې را سوی ځان ځان لا پریشي وی نو بدی باند چکم دا سار وو لدا په حرام وي وایو ځار وینو کنه مرغو کیو ما لګاس ارو کې اوخه مخپا او دوڑوڑای دا کنا ناکا پا حرامو او شتر مرغ یا دا بط وغیرہ چتا اگر پی بن دیرکنا کلوکنی دی او دا پا دی باند حرامو سوخو فکر نور مرگ امروالی او دا بہتر مانی دا هر یونو کوالا ساروے دا پا حرامو خروکیم سا داسی زند انگلی وغیرہ چا حلاله اورست بیا نبی دا اسلام دا حرمت ذکر کړل دی اوست کم خارے حرام نه کنا خو پاغي باندې دا نور سوزونه قهرن حرام شه یو د دې دا خیال او دا وې وا وې دا نوح علی السلام نه شراوالیو دا رسول ابراهيم علی دا وختونه دا وی لاغه وخت نه حرام دی مقارنه وی نه دا په يهودو حرام شه مخک نه پر دې دا نه ومن البقري او دغه غاګانو نه او الغنم او د ګړو بيزو نه حرام نه عليه حرام ګلوم په دې باندې شحومهما اغامداري وازګداغي واز دراو که واز شحوم اغواز د چغزياته او نهغه په حرامه سوا داغينه چې دا کولمو په ربن خته وا تڅاروي دې شاپور منخته وا ته اډو کې سره به وځي وا ناګا نور چې کما د ګردې وا او خزيات आवाज کاو کنه تاب حرام وا الا ما حملت ظهورهما مگر اغا چېن خته وی په شاګانو داږي پوري چې تګري سره اویل حوايا ياغا چېن خته په کولمو پوري په پپلين پوري او مختلطه بعظمه يا اغا چې ګړ وړ شوې د اډو کی زاله نا خو به دومره نه وکنه دا یوه ته اجازه ته اور چې کما صحیح عام باري واز دا نه هغه په حرام دي بل به تیز وړګلو نبیابه هغه خرصوله استعمالول به چې دا خواز نه نه په وله ګور داد طریقې از دا کړي دا خلیه د چلو نه د اقوا نه يهودو کړه به مرته نشته د خبرو خدای باندې خدا زونه حرام نه دیواله کار سوریا کار دی کی دا د بد عمله د وج باندې حرام شه نو بده امه خدای څخه حرامې دل نوازې خو دم هوجه چې هغه برکت کم شي شکل دی په پاتل کې یا سارو کې سمانه خو کی په بګور کې د یا ربن همدلوه ځوان پنوم نبی هغه سارو کې برکت ختم شي نظر یاوي یره دا نظرشه نننن زره ننبه او ته برکات الله او چوت کړه تا پکه منښت کوله اجازه الله پنوم نه پکه نیازات کولو نو زه دايره دورا سي دا غشن د زموږه برکات ختم شي نه فصل نه کی بیا تصرف د الله پنوم حصا ورکوا خیرات کوو زکات ورکوو بیا پکه برکات زیات نو په دې داسه حرمتو منع نرځو دومره چې غا برکات ته ختم شي ذالیکو جزایناهم به باغيههم دار ایمون سزاور کردی لرا پس اوپد ظلمات سرکشت دی فا انا لصادقون او یقنن مون خامخا رشتنیون دار کلام رشتی آده دار یهودو تا دا روغ ویلی دی طول امر فاین کذبوکا کچر دی تغذیب کیستا فقر رب بکم ذو رحمت مواسعه نو وایچ رب ستاسو رحمت پراخا دار غدیر روی رحمت دی رحمت خمس سر سمن دی دیر زیادتی وچې اقوم سرکشي وکي او دا کار شروع وکي چې دا حلال او حرام از الله حکم کې خيله وباني او باغ کې چلولو جیسکول ولا يرد باسو نشوا بسکولې عذاب داغو ان القوم المجرمين نقوم مجرم اننا مجرم قوم اند چې کله الله عذاب ولا ورکی نو بس بیا غا عذاب سوقه بسکولې نشه چ الله یونسی نو څوک نشي بچ کوله څنګه را دروغ ویله خلکو څنګه د ظلم خبره کوي چې الله یونسی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دخلاصي خو یې ځای یونس نبی ابي دي لوی ځان خلاص خو یې ځای یونس خلاصو نه خبره څنګه ولټا بوتل دا الله صفته یو باندې را ورکه دا الله عذاب بیا دا قوم نن دي خلق سره دليل سري مكي وطويلو ندبئوني بعلمين فدليل نو او بي وطويلو هم كنتم شهداء أو. تاسو ويجا الله تتويلو ذا غزر سويلامو ندلتوه جزروري سنقل دليل کرا سري دليل روڑي نقول اغي خبل عقل و جانگوخا سيقول الذين اشركوا دردا جوايبا اواقسانو مشركان دي دوشاء اللهو قجري هو خاغيد الله ما اشركنا ما من بشركنا وكله ولا ح... ولا آباونا انا مشرا نزمون ولا حرمنا من شيء هنب حرم كل من جاس شيء تاخذ الله وخذنا كني جداغني وخا نمون بدا شكرو مون با شركلو يا با زمون مشرانو تشركلو او يا با مونج حرام كلو بزانمان دي تشتا مونجا تشتا داكار كل تاخذ الله وخذ دا هغه په اجازه باندې کیږي نو مطلب دا هر چې په اشراقنا وتحريمنا بمشيئته فهو راضم به زمونږ شرکول او دا زون حرامول دا دا الله په خو خدي او هغه په دې باندې راځي ګورو دا د مشترکانو دلیل وکړه چې الله نه خو کنه مونږ بينو پرې خدي تکنه نیولې به او سزا به راکړي وذر او فسرین دا غیه او مثال ذکر که چې دمرا بیو قبو ننی او سڑی دا حکومت باغی شی حکومت خلاب آواز کیو لگیا او پت او لگی دا تا شر دا سڑی بغاوت پیدا کیو نبیاروس تو حکومت اغلی سمحلت ورکی غرور و چرکی دیشی دیر دی کار نه بس کی دممکی نوټته ولیږ چې دا کارمه کووا بیا بهې غورځای جی دا ضررو یا چې جلته کې او سم دستې پان ته نخې ي نو دا سړی به و چ وکومت زما په د کار ضا دی خوشاله دی پ زما په د بقاوت او په سرکشید او کومت خلاب خبرې پروگانډې ګ په اوکومت رضا دی نه هغ د دې اسلامي د تاګوري مقاله ورکی چون شنو بسوبینې څه گرفتار بیک نو دام څه خبره ده چې ته دامت الله اجازه وکړې کلا غنې خو به ولیکو غل به وې چې د غلا اعظم نو غلا کوم بس الله په نی روزانه جوړ نو بشم کول را واپس بشم زبا خو زور کوم او په دې خورځي واپس برا اعظم نو لاله څه خبره ده ها درګا کې ملنګان ناس او غلا کو بوت اپروت اچ اس نه پک سکل ملک جو گبا خاطر جو جرز به اوس کل مربسي وډا غندوم سوروس ا دپله واجه وډان بوله نجدي وته وې چې هل قراته اوس کوي نه به نه نه دې پرزادې خوشاله دي به کدي په خوشالني ووس به متوجه لکه مکاوي نه دا تاریخ پل دی نو مشركانه وي او دا غو د الله په خاطر ا په دې نه په چې دا کوم انده دنیا کې خو به ستاره طرفه تا له چې میوي پیدا کړی دی هغه خوري نو ظاهر هم الله پیدا کړی نو ځان دې باقي نو ته ظاهر خوري ها کدا وې نبي قريشاه او داروغه ظلم او انصاف او دغه څنګه حلال او حرام دا خوري ارث بیا یو کړو چلا په جائز صحیح کار باندې راځه نو بیا په بد کاروم راځي دا کوم دلیل نه دی نو رات دیکا کذا الکذب الذین من قبلهم دارنګي تخریب کړو او خلقو جمع کړو دینو حتا ذاقوا باثنا تر دې چې وېڅو عذاب زمنګ مخکنو خلقو درشانو غوښ تخې او زیاتی یې کړو او استراو چې دروږه جوړول پاله باندې ندې خلکو مغه شان ته خبر ورکړه دغه وجه مسلمان لا پکار دي چې په دې تمانی چیرمه درته تکلیف نه دراسي د نبا کودا کار هغه چې تکلیف و دورزنو لازم نه چې کنه د دې دو ګناه ده وجي ازي اتفاقا نو ته څه تکلیف وراسي ندی به وي وګوره د اچا الله سره يردا کار نکو خاسته کور به جو کړي که بیمار بيمار شې دی به وي يردا را اول خواده گناه کارکی نو دانو چی دا پا ماخان رازی تبا <تصفيق> دیتا نو گوری چی را پا ظاہر کی یا پا اتفاقیاتو کسو کی گئی نا دا طرف نتا تو کتاب راگ لیرے او بیان راگ لیرے دو دن. نو بس اقیده کور کنا چې حلالی نو حلالی گنا چی حرامی نو حرامی گنا دا. دانا چکری تو او کارکی غلطا او تو او چکر دیکی ما دا دکلی بورا سید نو دا بیا حرامی ابیا بیا قل هل ها هنا عندكم من علم من اول من واد اشرت لنا رايبه سمون تا دلیل راوله پیش كه تتبعونا تاسو تابع داري نه کوي الا الظن بغرد گمانو وان انتم الا تخرصون انا تاسو مگر اټکل وای بهو ده خبره کوي اټکل ويل تاسو دليل نشته الله درته دلیل, دلیل خيب قل فلله الحجت البالغا و اي هذا فخاص اللاله دليل محكم قران ترى ايش اذا محكم دليل له فلو شاء احداكم اجمعين فسكرق خوي دليل وحده بكلو طوسطه له تا او مجبور كل بهيمان باندي وهذا الايمان الله تنذر منذر من ان له اخ نندحنه او مهله دركل رتاصه سكه ايمان رو له اوكي موطالبه كده دليل نقلي ما كده عقلي او ده نقلي قل هل علموا وايات اجرا ولي شهدا اقوم الذين دعان استازو او لم استازو اغا خلق يشهدون جري قوايهوكي ان الله حرم هذا يقينا الله حرام كل رداسيز استرجوا لما راوله ايها بداوجه بكتابك راغليكن نحاذرك جيدا غوايهوكي او خير دليل جدا حرم قسم خلق استا که دیشی اسو گستاخان بکی چا غیراش چاو بای دستیز حرام دی فاینو شهیدو کچر گواهی اکلا فلا تشهد معاهم نو گواهی مکود دی سرا شتا پا نو که اگه او کی اووی چاو دستشتا پستر کو گوشوی کی دی اووی نو گورتر دی خبرو نمانی اگه خود پا دی این دی ای فرقوز دلیل نشتا سب دروگوی نو بیا تا پا دی اسم لازم نظر چګنده ای خبرونه اول خو بدی راځینه اګه څوک جرأت نو تللی و سره نشتا نو تابع خبره غواره معنی نه فلا تشهد مع توثر گواهیونه دګوره بلان مجیده دا غینه مطلب کی جراول استاس واګه علما جن تاسو وی نفهم هر دا ور کی یو سزو به حرامي اځه کی بخاله کوی ير یوسو لول علماء دی आगी फतोर केलेज दासित जायज दे ह सु जायज दे नमोला मनाफय खले अदाशंती दा जबते विलादत منصوب बंदी दा जायज दा बिम जायज दै निकली नले लिल ओला माली सवाल खलक न दे नबज दागो समा खबरा जा तब ओले लिल वे लक्ब न जिक्र की الشيخ الحديث والقران او پلانې مولسه ادي او بيوقفنم بګواچو نو کې لټي يا دغه علم دي چې بس وګدې جامې جوړې دلوي پټکي والے نو ځوګه نو کدا څه ګوښتاخا نه په سدوار کې چاري لا پاسي او حرام څخه زیاتې چا دا جائز دي حلاله فلا تشهد معهم تبو ګره داږي سره ګوای نه کې تبې نه مانی ولا تتبع اهوا الذين كذبوا اذا بذاري مكواد خويشاتو دا, دا خلق او تهذيب كلي زمون داياتونو دا والذين اغ خلق لا يؤمنون بالاخره دي ما نرو لي وهم بربهم يادلون اديق بل نظر برابري مخلوق بل نظر شرك يادلون يشركون سوره ماول کي ميلوغا ثم الذين كفروا بربهم يادلون هو رب دي خبرو کي بل نظر چکم سزونه بندانو حرام کړو د خپل طرفنه ردیو منل جدا حرام دي نو تاخذ الله فرایشریک حرام سزو دی تا ته ټول جدا جائز دي مطلب ای جائز غني ذورا سترګه برډو ونشته پدین کې خلاص دې دلته پران د حرامو بیان کیقا تحریما دی لا هيا چله کم سزونه حرام کړی او تعالی او آیات جراشای اتلو ما حرم ربکم چول ولم اغصوا ج حرام کړي وراستاسو علیکم وتا صبح دی راشه چې داغه وزا حدر توکمن چراب تاسو کوم زنه حرام کړي کنه وزا حد داغه دار الله تو شرکو به شیء چې نمو تاسو دا الله سرا شی تاسو باندې دا لازم دی علیکم رستو سلام لګي لازم دی بد تاسو چې نمو شریک وې دا الله سرا یا حر و ما څه تاسو باندې فرس کړی څه شرک باندې کوي شرک نکول کنه وب الوالدين احسان او کوي بعد مورپلار فر احسان یو دغه حکم منل لي او یو حسن سلوک کوي مورپلار فر نو حکم منل بخپل زيري ودلته قرآن وی انور زینو کې احسانن نو مطلب دا رجه ته بصره احسان کې دا نه نه رب چې ته و ما خو دغه خبره کته نه د غرزولې ازو حجازي رسولونه معنامه نو ازو خپل طرف نه حدیث رسول خو خېګړه کول خط د دغه ذکر کړي چې حسن سلوک ورسره او خیالي ورسات خو ورسره ولا دغدلو اولادکم من املاق موجن اولاد بل دوجد لوګنا طبعا د لوګره له اتو شيره ز په خپل ځان نشم مالول دی بصوک مالي تاسو قتل اغه واخ کیو به ولادت کول کنه مفسرین دې زې خبره بحث کړی چې نن ته مراد اغه خلق دې چېری منسوبیکې زات ته ولادت کې منع على حمل نه کې نو دا خلق پکې داخل اکثر اکثره داږي دا خبرې چې ربيہ مسائل زیاتې کېدره زقاق کار خرابېږي نو دیل بیا څنګه یو وازره داګه ما سنه کنه دا کوړ دې جامدا انور دجون ضروریات تی رشته و غیره دی نو بیا بیکار گرانی نو مسلی زان تما جوڑا وی نو بس بچ چه دو سمرا مسجع الفاظ و لرا کلی دی تا انور داسه چه چوٹا خاندانو زندگی اصان کسو تا جوڑ دا پا دی بانده نکی گی شیرو نجوڑ که مسجع الفاظ او چقران کما خبره کړی مسلمان با هغه منی خا اوکم چې غریب دې او زیات اولاد لرنو هغه الله پاک روزي ورکې نه هغه وکشو اني اولاد وکشو او زوج بزرگونو باندې ځن خاګان اخلي اومدن یې کیږي وګوره کی. غیدانه راوالټر دې یاره موږ ته بیا مثلا دا درو کومه مساله تمام د الله په دربار کې حاضری کې کړه کله قران و مجید ویلو اولاد موجنه خشیت ایمنا د یری د لوګینه شه لوګه برهش نو دوا سوره تنو کله سوګداز چې باغی لوګه راغلی و او خپل زامه سرهګه نو قران ته ګداځي کوي نه نو نار زکوکم و ایام موږ رزق درکو تاسو لرا او بیا دی تا تخلم بیا اور ته نهو کې شي نو ولیداته کار کې او بیا دی لورکو او کم دې چیا چی راوا چېره یې اړیو پته لګينا امو غوځ پرې د کور دی ورنو خیال نه قران ال ته چې نحن نرزقهم و اياكم الذين تبغوا مشه دې لمو رزق ورکوله الله وي اته لهم در کوته میغه مش نو لینا روا کې غلط کرکه مونږه رزق در کوته او دلرا او دی لهم دی لا خاصه ولا تقربوا الفواحش امن الذيك جي به حياهتا رزق دې پدي کمیږي برکت پدي منزدی کې به حیا اېتا ما ظہر منها وما بطن هغه جخ کاروي د دین هغه چپټوي پدکاری مکه فواحش د به حیاې کارونه د ګناه کارونه کارې او کپټي دا ګینه زانو ساتي مفسرین داګه وضاحت کوي لکه په دې نه کې چې کم اقسان د کنه نه څوک کار کوي څپټ کې ساغر زین را چې هغه پټه کیږي او ساغر چخکاره کیږي لا تقربو کی اشاره دې طرح چې د دې د مبادیو نه د دې د اسبابو نه ځانو لکه لازم خبره د سره د خپل نظر حفاظت کی دا خبره شو څنګه یو جرم یو ګناه وقران مننه کړې دې ته منځ دې مطلب دې دی چې د اسبابو مکوې خواخوا د منځ دې کیږي زګه چېونه بازار نه ورشي ولزمی خبراله په دې کې دا زموږ مفسرین دغه ویلي چې راکمه زنانا چاری خیال نه ساتي د او د لټه تصاوير په اخباراتو کې یا په دې ونه باندې یا په سینما غانو ته ټھرونو کې لګي نیم برهانه تصاوير دیږي جواب نیم نیمه سره بر بربندي نو دارا د فواحش او مظاهر دینان کنا چې د مسلمانانو او نجونو ان دغه لوه مشغله دارا چې ګرځي په دې تصویرونو باندې وښځي کی هغه ته ګوري نو انجام می دا شی چې ری포 فاحش کی متلاشی نو ناته شوروش یادګاری شوروک دین اسلام کې دا هر مسلمان دار خبره د پور کول اجازه ته بلکه حکمو نوجوان جوان طبق ته نه بیاصللا او سلام میلی چې نکونه وکې کنی رووجین خوځان بچ کې د خبرونه نو پلار مور ل په دی چې د خپلو نوجوانانو د نکه انتظام و کې هغې تواو کې څنګه چ حاج سفا کې را ځي د دی ووجې چې سومره بچکارې او پهاهش کېږې په دنیا کې پهڅګ پې ونګاري د ې مور پلار ګونګار د ک. چه واسه وطاقه تیشتا او بیام نکی داغی رشتا نونی ولی دی پیخا قرآن وی منز دیکی گئی فواحشتا خکاریو که پتی داغین ازان بچ که ازانو ساته ذکر قرآن مجید دا سوی چه اقام شتا چه داکار پا ظاہر که بد گانی ارده بد ہوئی اجپت پترشن بی اکی نورو بسی با بد ہوئی اپ او قران می پټې ګکارې معنی دې کې الله الا بالحق او معنی دې کې مقتل وی نفس هغه چې حرام کړل دي الله د هغه وجه مغر به حق د اسلام یا قصاص دې یا رجم دې یا قتل للمرتد دې د دین سوا په دې باندې نشته چې ماته کله زلو کړل په دې پپله باندې تیر شو سلامونه کوم ادر شانتې دازې لار کې ولانو نو په تاسو خبرونه باندې قتل غونښتہ اغه ځان له مسائل ليو غواهان به پکاري نو نن په معمولی خبرو کجواره کې روان شي اول غداګه ګناکه نو قتل وو کی کناستې غاب شپ لګي نو بده کې خبرو کې روان شي خنداوي کې وو اخیر دا چه قتل تا خبر او رس بارحال نفس قتل دا حرام ته سواد دریو خبرن چووی دشو ذالکم وصواکم بی دارنگی بیان که اللہ تاوستا پا دیسارا لعلکم تاقلون دید پاری تاوستو چکای ولا تقربو مال الیتیمی اما نزدیکی گے مال الیتیم تا الا باللتی ہی احسن مگر فاقا درقب اندی چاگا خیستا بی مال فاکی پا زیبرو او که دمره کې تجارت ولکه مال بچي نو صهيره کنداځني یتي مال دبا کې نقصان ورسيده دا وره احسان ترې کنه نه دا هغوی ګناه ترې کړو ساره یې د یتي ملال کو خمبل وي یتي مرض پلد ا شوره د بيو کړه دا هغوی یتي حق له تاو خور څه تویره دي وکه لارته به پیدا ورسي او هغه په د عذاب نه بچ نالو اپاخه کارو چې پخه کا غواله لکه دا او دا هو احسن طریقه نوا دا هو اقبح طریقه وا چې دې مال باقي دلګ حتا ایب لو غاشو ده تر دې جو رس بلوخته وا او فلقيلا جو بلوخته ورس نه بیا وته مال واپس اگر تفصيل صورتي رساح ول کشو او فلقيلا بل برکه پیمانه انصاب باندي کموناسب توان او طاقت داغو تقریباجو مگر مناسب توان په مناسبه خو کنه وای دا قلتم فاضلو کلجتاسو خبره کوي نو انصاف کوي گواہی کوي په انصاف کوي ها نه خبره نو انصاب نه کار خل له د خپل خپل وانو یا د گاونډیانو یا د یو سړي قربت او امانداري تاسو مجبور نه کیږي ګواهه کې تبديلیو کې کمه سیاته وک ولو کان ذا قربا اگر چې وي خپلوان او تبع انصاف کې و به عهد الله او ابو اضا دا لواني پروالیو کې سمرا احکام جلل نه حلال او حرام مبارک باقي پروالیو کې سمرا وعده چې الله سره استاد سودی د اسلام د ایمان او در کې څنګه چې له اوفو به جتاوسطے رکھے میں خبر حکم کڑے اللہ علاوہ در دا کی وعلیکم وصاکم به لعلکم تذکرون ترانگی بیان کیتاوسطا اللہ پاک بڑے سرا جتاسو عبرت اخ لے اسو چوکے وانها ذیرا طی مستقیما او یقینن لار سما دنیغا فتبیعو پس روان شی پدی پسی نی غلاری دی تو وخا بیان د حلال یوکو ابایاندا حرام او کو سمرا امور ثابت شده مقام کې او بسري نه يو يو بیازه کړکې چې شرک نکول دې نمازان ساتي مور ابلار سر احسان کول دغه شانته اولاد نه او د فواحش ته نزدې نه ورتل دغه زين راوستل شیدا دومره خبره قران ثابت کړی دې ټوله مجموعه ته څه وې او ان دا صراط مستقيمه او یقینا دا العرض ما دنیغه ته جمازه کې سوال کې جلامه باندې غلار روان کې نو جواب جوابداري چې دا خبره باندې کې دا چې موږ قران ذکر کړل دي نه بس فزان ساتي په صواب عمل کې نو دې تویل شي نه غلار دې تویل شي دین اسلام او دا قران چې چپای ګرځې خبر او ذکر راغې د امنه غلارده نو حاځه اشاره قران ته حاځه اشاره دین اسلام ته حاځه اشاره د مخکي بیان ته فتوی وروان شه دې بس ولادت تبع الصبول امروانيګه پډي ورل आरोप سي فتفررت بكم عن سبيله فسوابلي تاسو او جدابغي تاسو دلاره دالانه دنیا کې د يهوديت نصرانيت مجوسييت آلغه شانتي دغه یو فاسترین د کارکۍ چې د اهله بدعاو چې کومې لاري په حلال او حرامو کې اومه د جون په طریقو کې اومه سره سنت مقابلو کې سره توحید مقابلو کې داغه بس روان نه شه ګوري کني د دې یې لاره نباوالي د دې یې لاره نه چول دي نه په حدیث کې رسول شیطان ډېر لاري دي اذه په چرا انسان لگ اخ پخواه ایگه آیا ده حق لارده معمولی ده جین تشکنه نبی آغا سرمکناتیس ده اغای پی راکا گی ده ده و جا قرآن تنبیه زکر کی مومنانو تو چه گواره گڑو وڑو لارو پس روانده شه گڑو وڑی لاری ده امدروم سواخ ها تا خو گڑو وڑی لاری ده امدروم بیدی نگه او د شیطان شیطان جانسی دی و کلکی دی اگه که برا گرشن بیعو با ندر دی زالکم و صحاکم بی دارانگی بیان کی تاوستا پا دیسر لعلکم تتقون دیده پا رای تاوزان بچ که دو گناهنا او یرعو که دا اللہنا سمرا پوری چه انبیاء را گلیو ندر دو طول دو انبیاء و پا کتابونو کی اپا شرائع و که دا احکام و خا دا پا که متفقا امور و اصول دن لو توحید بیان رد شرک او دلولې خبرې چې بهر وخت کې منوي نو څنګه چې داغه ذکر وکړو فراخر کې د موسی علی السلام د کتاب ذکر کړي ثم آتینا بیا ورکړو مونږه اني بیا داو مونږه را ثم دو وفه معنا رازقه پاتینا بیا داو مونږه را جوړ کړو مونږه موسی علی السلام د کتابو او ځل کتاب موسی السلام د توراته تماماً على الذي أحسنا يومانا دا پارا دا براكولو دا نعمتو فهراغا جاباندو چه ناك عملوی مونج نعمت براكو جاغا عملو خيستا عقيدو عملو علو قدوين تماماً جاغا مكملو على اللذي أحسنا فأغا مسلمان جا دا جاغا درا خيستاو تلار وحدانیت دا غيب اكي روست و خلق و پاری کلیر تبدیلی اکلا اتحریب اکلا خوصم که او گوری نورو توحید خبری بکرازی زیر پزائی و تفصیل تفصیل و بیان و تفصیلا و تفصیل و وضاحت لکلی شئی دهاری و مسلی ضروری مسلی پاک زکروا و هدا و رحمت و هدایت و رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دیده پارا چی دیپ و ملاقات در افتال بند ایمان روڑیم ایمان اله مضبوطی که چه اسمانی کتاب را شی اسمانی کتاب چه و تراغی تو تفصیلو پکه دو مسئلی را توحید او ده هر یو ضروری عمل هدایتو رحمتو چې دا دیواخ لی پخپل لاس کې او پا دیوان دیسو چو کی عملو کی نردی با دخپل راب سره د ملاقات بارا کی یقین مضبوط شی ایمان به مضبوط شی و هادا کتابان دا, دا موسیٰ علی اسلام کتاب خو پخپل دیو ودا قران جلاری اخرکی نو دا غټول انبیا او المصالح السلام د کتاب ټول تعلیمات چسوداغه دا قران محیمن دی هغه را جمع کړو او دا ازما کتاب دی انزلنا او مغ نازل کړره دی مبارکون ډیر خیر والے کتاب دی کثیر الخير کتاب دی برکت والے کتاب دی فتبعوه نو تاک کې کې دی کنه وله فَتَّبِعُوهُ كَصُلُوكِ بَنِ كَ تَمَنَ فَتَّبِعُوهُ ویډا بوای که چاته اوسای راخه ویری خلکو فَتَّبِعُوهُ الاز پی کې د درو کو سم نه په او کې خدای شروع دی په معاشره کې دا معنا به د فَتَّبِعُوهُ سمانه روان شیدې قران پسې تابعدار یو کې د دې بیل عملي به ما نو پاګې باندې عمل وکړه دا معنا ده که فتبيو چې قران د تاسو وینا غوکا اګه ځنه له مناکینو د اګه نه معنا وایي دې ته به ته د قران دا مطلب نه چې دې ځان مخ کې ولېګا ورولې ورک اته سور پسې روانې ده تاسو چله داږي ختم شریف دی ها ته د قران دا با کې چې ګن خلق دی روان کو <تصفيق> او او او او او او او نفت شور زکب بیو با پانانی بل باریو بل تبگوری دا خود قرآن دبنو <تصفيق> عملو که پاقسو چود قرآن که دی؟ واتقو ازان بچ که فعل لکم ترحمون لیل پاڑا چود تاسو باندر حمو کرشی دا قرآن پا عدابو کیویلو کنن چلوستیشو نقوکو تاکیده خاموش شی تاسو باندر حمو کرشی دا غلی کنستو دوری دو دا, دا خاموش شی تقاضا دا تاسو سو بده باندې عمل ته تیار شي چوعوره قران جسدلتا وای کنه ودلتا وې ځان بچکه مفسرین ذکر کوي چې هو خپل خوا د کته ضرورت نشته بس چې قران د تاسو نبی عبد الله سره ګوري چورګا دې بل کتاب دا دازې بل کتاب نه نه نه واتقو د نور خبرو کتابو نه ځان بچکه د یاده باراج داز باندې رحم وکړي شي ان تقولوا تاسو بیا دا نه کتاب هم د ځکه نازل کو چ دائنو انما انزل الكتاب شقن الناس الكرشو کتاب على طائفتين من قبلنا طائفو دل بند جمع ختم نوے یہود نصاریاب نے کتاب نازل شو نہ خوابی تراغلو اغيزان لجو تلو استو منتے خبریو و ان كنا عن دراستهم لغاسلین و يقين جو من گا دغید الوستون نہ خبر بالکل نہ خبر سبب ا بیاوزر کو کہ قیامت كي چموتا خو کتاب نظر آگلے سخو دا عرب ووم دا سے قام چو در غیور و در اگی چا تداما نظر چموتا زو یهود ترکینو از اگی کتاب دیوائیو نبیہ بیدا خاما خوابی جموتا اخفل کتاب نظر آگلے امونگتی یهودو نسخ خبریو سو یهود امدا سے خخلقو چا اگی کتاب خو یاگی سو خبرو لگ دا خو قرآن راگے تو خلقو کنی یهود ننځ کوم باطل فرس قانون لري خپل مسالې دین جاده نه خي شي تا و غره هغه ته خپل کتاب نه درکي چې دا کوم معقيدي دي کوم مسائل لري هغه پڑھ ساتي راز پرواز کې او دین اسلام چې دین داو ارثو کدي شي چې و غره هو کارا د لایله کارا قران دی په شان کو مقابل کو لشي یار دی په بلاغت او بارکات زان پوکي سوا له اګه خلقونه جاري دي په ادب نه پويږي نور چې ځان په کول او خبره ترې قبان دي نو ټیک ته ته وایي استان نه او دې لولي نو مطلب دا شه چې تاسو عذر پاتینېش او دادیانه وایي چې رمونګه خداګې نه خبرو کله داسې موخه چې د عربو کې مسخله کوو تر دې کوسه طریقه استفادہ کوله دې تبعیچره مونږ تداخله دا غینه به ترجمه کولې چې بې تاسو کولې یو بلته څنګه پکې دا کومه نه پوي موحدین خلقو اته خلقومن زمور لګو چېرادې خلقو سره کتاب شتاو دې سره ملګریشه هه چې پیدا ته حاصلش دلته قرآن هغه سره تړاو نشته چې هغه خو کوله کبد کول خداع عز و جل ختمه او تقولوا یا دا نوای لو انا انزل علینا الکتابو کچره نازل شوی پا با مونگ بانده کتابو لکننا اهدا منهم به باو دیر هدایت والا دینا چه دا اغی خلقو سر ای کتاب بولیده کنا نو دیم شوق پیدا شو چه رکتا سی مون سر کتاب وینو نمونگ با پی دیر خامل کرو دا دی خلقونا نو دی وجو لالاق پل کتاب ورک چې بیا با دا ارمان کهو نو دا ارمان می دل پورا لَكُنَّا اَهْدَامِنَا مُنَبِّر بِهِدَايَةِ دِينَا فَقَد جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاسْتَيقِنُوا لَا غَيَاءَ دَلِيلٌ لِذَرَافَ دَرَفَ سُنَّة وَهُوَ الدَّوَارَحْمَنَ او هدايت او رحمت ته کوم صفات د موسی السلام د کتابو نوغه صفات د دې قران او بیا د اغينو متشج نه د دغه او مهمند رغې د زمينه ووس عمل پا دیه قرآن بانده ره بل کتاب را غستو تا نشتا اگه بمانی چه حق کتاب و روستو پا که خلقو تا حریبوک خو عمل کول ده پاروزده کتاب ده نو قرآن پا خلق ده قرآن سر امینا محبت نشتا اطول روزبناستین وی بونگه انجیل گورو همونگه تورات گورو بی وقف قرآن وگورو نو اگه پا کراغلی ره اگه که چکمی خبری ده نو قرآن او داغه غلطي اوبه ته په قران باندې معلومه اغه څه واقعيت پاتې شي ور دي وخت سره اصل کتاب د الله کتاب د قران الله دې موږ له بده عمل کولو توفيق راکي چې دا زده کو بده ځان په کو بده عمل کو فمن اظلم وسوء الذالم ممن كذب بايات الله دعوا جنا جوړې اکلو د وروه آیاتو د الله باندې کذب تگزې به کو دایاتو دا د دا و صدف عنها اولیدو داغینا صدفا عنها اولید بنش داغینا خلقیت امنا کو اپا اقفلت امنا شدور مانی پا کشتر سنچ زلدینا فزرده چا ورکو منگو سند تاکید دا پر رازی یقین دا بشکل چی مو سزا ورکو آئی خلقو لرا یا صدیفون عن آیاتنا چی اولی زمان دا آیاتنو نا العذاب بد او ناکار عذابو لورکو بما کانو یا صدیفوان و سبب دادی چه دی اولی دل او بند دل دل دل دل دل کتابنا دی ستا پتا مرش رازی ندو قرآن تابداره لابتباله حالی انظرونا دی انتظار نکوی استفام سوگ ده دا نهی کیا خدید دی تووی چه انتظار مکوی راش ایمان روڑی دی انتظار نکوی الا انت ادیهم الملائکا مگر دی قبر دا چه راش دیتا او یا ادی عرب يا راشي ربستا او يأتي يا بعض وآيات ربك يا راشي بعضي علامي او نشانه ده قدرت ده ربستا ادعذاب ده ربستا دي تفتر مجيز يا يا الله راشي سنجد آغا سر مناسبي يا داقة قدرت نخي وطراشي يعني ده عذاب نخي وطراشي يوم يأتي فآيات راشي بعض ربك بعضي نخه د قدرت در رستا د آزاد در رستا لا ينفعن ایمانوها پیدا ورن کی نفس لرا ایمان را ولدا گو غو ردو حاله طریقہ په انسان باندې په جن کې دوه حالتونه یو عالم صغير دی چې دا انسان پخپل لري او یو عالم کبیر دی چې دا دنیا ده نو عالم صغير چې دا انسان دی چه دا دا دا نزعی و دا دنیا نا دا رسته دو وقت را شی از دا اولوک عالم روانی گی و ختمی گی نو داقا وقت انسان هیس قسم عمل ایمان روالل د بیا نه قبلېږي تو تو بی دروازه بن شی. او شی آزم چکل د عالم کبیر روانی گی دا قیامت علامات جور شی و دنیا د دنیا تنگدن شروع شی دا روانی گی نو بیا داقا وقت ایمان روالل نیکی کول ایمان کی اخلاص پیدا, پیدا کول دست پی نکې ندیو ذکر غوسمکه شو بیا به مرضی دل ته قران مجید د دنیا روانې د یادې پیدا بو ورن او نفس لره ایمان ایمان راولل داغو چا ویره رو ایمان راولل لم تکون امنت مل قبل چنو ویه دا چی ایمان راولې مخکي د دې حالت نمخ کې ایمان نه دراولې دغه شاند ځن کزن وخت اوسړي چا ویه ایمان راولم او غرغره شروع شوه دا رو ایمان ن او کثبت فی ایمانها خیره یعنی وکڑی پا ایمان خپل که سخیر او نیکی او دی وقتی دیوی جزا خیر او نیکی کوما پسا پیدا نوارکی گوڑا دا آیات بارکی نو فسترینو چکم تقدیر دی آی بارتی جوکڑ دی ناغ داس دی لا فاو نفسن ایمانوها پیدا بورن کې نفس ایمان رول داغو لم تکن او کس بوها او کس بوها پی ایمانها نبو الاغ خپل عمل کول پیداور کی چه دقا زیکی اغوی جزا عمل کوما نو پیداور نشور کولی دقا عمل کولو لم تکن آمنت من قبلو چه نوی دیج ایمان را وڑی مخ او کس باتو یعنی وکڑی پی ایمان خپل کني نیکی نو کدقا وخصر دی ایمان روڑا لغوالی مخ کی ایمان نظر اوری پیدا نو یا مخ کی نیکی نه دا کړی ا دې وو شو نیکی کوم دا پیدا نو شو ور کو او دې او کسبت فی ایمانها خیره نیو کړي پخپل ایمان کې اخلاص اس ایمان ایمان کوړو خوږی کې شرک غړو او دې ورځې نو کنه دا ځان سره وای چې ایمان خالص کوم او توبه کوم فداوم تو بیان کې چې کله عالم را نبیانو توبه دروازه بند کل د اړوکی عالم وله دنیا رو اني ګل انسان د خپل بدن شورو توبن قبلی کی. قول اوائی وطا کی او ځنګدن شروع شي نبیانو توبه نه قبلې کل انتظارو او آیات انتظار کوي ان منتظرون یقینا مونږه انتظار کوونکي یو د کوم ځای نه قران مجید تفصیلوں کا کہنا د حلال د حرام رد شرک اعتقادي رد شرک فعلی ها تفصیلونه بیانونکو وې کو <سا> دا دا انبیاء و تعلیمات د دا پخوانا <قع> وشیوتان را پاسیو دا دن دا بنیادی وصول و دا آقائد دا ٹوٹے کئی تو کیا بس را گفت ترے <سا> نقران و مجید اغیل زور نور کیخا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ یَقِنَا خَلَقُوا چو ٹوٹے ٹوٹے ایک دن خفل وَكَانُوا شِعَا اوشو ڈلی ڈلی شِعَان ڈلی ڈلی شو, پرقے پرقے شو زہ لن لن لشو لصفہ منهم فی شیء نیتہ د دین پہس کے پہس مارے کی یو بد دی پس نہ رانی کی او بل تر دی ز موار میں استان ردی تپوس نہ کی جے خل قوله دا کارو ہر داور کی حق مقابله کی دا شو دی ښه چې نبی علیہ السلام رخصت شو نور خلق را پاس دی دنه ټکاو چا زکات نه انکار کو سوک مرتک شو او بکر ردان هو هیمه ټکو هغه زلټرې بیا راوازنا ویلې نه خلل بس دا کو لډب مسلمانې دن بیر بګرانه ورایټینګې دي نو الک ار فنشن او بیا وروسته پد نورو صحابه په دا ورکی باتل پروس را باسه دلو دنه تاس ناس کو دا سوال پیدا کې دو چیر داسن خبره ده د دین کې هون د نه ملک او مذہبونه جوړ شوي دي هر چا خپل طریقې دي زړه بس کو <تصفح> وګورم فاسترین جواب کیخه <تصفح> چې او د دین اصول دی. او بل د دین فروعات نه دې کې फरक دی د دین په اصول کې چې چا جدای را وستا عقیدې جدا جدا کړي نو دا تفرق دی او چکم کوم د دین فروعات ته دی. تفصیلات دي ناگه تا تفروق نشويلي اقدا جدايه نهقا د دين جكم اصول دي اوغل ماقصد دي ناگه بهن او د د پاره جكم لاريري کوم د تا تفروق نشويلي د غير لو ماقصد حاصلولو د پاره زراي هودي زان رسول لي ايتا او كه پاره لارو تهلا ندګه تا وفرق نشویل چې دینه ټोटे ټोटे کړو ځان تیا مسلمې یا بل سو اول شاه عبد القادر رحم الله علیه کېږي چې ګورم تاسو خبر اره چې یو د ایمان رولو خبرې چې بې یقینو ذات ایمان برولې هغه عقیدو او اصول د دین هغه یو په کار دی هغه تقریبا د ټولو مسلمانانو یو دی ځکه چې ترڅو بولې هغه نه یو مسلمان مسلمان نه که اغا دلتا ای که بل ملک دی که ارد ایکی و چه مسلمان نده پا ده باقی کوم چې ده کون و کارو په عمل کرا زی او پروو ده ده دن نو که اغا جده جده ای که سفرق نپریوزی چه باقی که جگلو که ساداتو تکم جاتتی دن ته چه قران ذکر کنه اغا خلاقی ده چه اغا ده دن اغا وصول جده جده کلو اغا شرکیات پا کرانه نستل سزارش اللہ بولوار کی تپاگی کنیزی موار انما امرهم الاللہ یقن انکار دی فیسل ردی اللہ تسپار لی ثم ینبئوهم بیابا خبر کی دی لرا بما کانو یفعلون باغ سوچ دی کول ترغیب نیکو آمانتو ذکر کی اب الحسن تیچا جرات لوک لالپنے کے حسر لوئنی کی پیجنے حدیث افاق کی رازی لا الہ الا اللہ اولنی کی پیجنے اماتتو الازعان الطریق لار کې کاڼې پروت دي غنه پراته ده اته بوويږي د څو مسلمانو په بیٹا کار اخري تکلیف بو درسه نو هغه دلر کدا هغه زاینا نو دا واړه نې کړه نو چا چې راتلوګو په توحيد سره باندې کې سره فلهو عشرن صالحا ددبار لثني کېري په شان داږي لث بدلې دي نې کې دي یوګا الله بغذر لث در کړي الایات په تفسیر کې مفسرین د نې کې اراداو ن نیکه اراده او, او ادا غنی کی اونکلا الله ولی او پرنی کی لیکي او چې بیا دی اونگی دا غنی کی اوکلا اراده موکلا لیکیو موکلا الله ولا لس نیکه ولي کی كتبه الله لهو عنده 10 حسنات نو لس ول نیکه ولي کی بلکې د دین سیوا کوي سیوا کوي تر وو ص او پورې د چنده او دا غینم اله او چې ده گناه اراده اکڑا او داغ گناه اونکو اللہ والنی کیولی کی او چې بیغ گناه اوکو اراده اکڑا گناه اکڑا اللہ والنی صرف یو پا یو بانده گناه اولی کی او چه توبو باسنو نو چه ارادلی اکڑل پنے که صرف علی ہو عشوام تالیہ در فارلسی پشاند آگئی ومن جا ابی سیعاتی حچاش ارادلی اکڑل پا بدای صرف فلای جزا الا مثلاها دل با سزاور نکلیشی بگر پشان داغی یو پا یو وهم لا یو ظلمون عزیز رب ظلم او نکلیشی یرا چه یو ذاتو یو بندل یو نیکی پا زیبانده وصو علی کی نورم چه سورا پا که اخلاسی کنا او گناه ولا یو پا یو لیکی چه توبا نباس یو پری ازی او خامخوا و کې کی نو یو پا یو نو چه دمرا محرابان ذات شی نو داسو که سوچ کولیشی چه ا او هم لا يظلمون دیسه رب ظلم نکی کیسا بیان کی پیغمبر پاکر که قل اننی هدانی او آیا اتایا قننزا چیم هدایت کلو دمات رب زما ربی رب زما الہ سرات مستقیم بطا رب دلار نیغی ده هدانی اغمانا در زم مستقیم و کلک ساتلیم پا هدایت ماندی چی اغا نیغالار در مونگا تاثیم سوال کوکا نا نبس ده پیغمبر جون تاکوره چی ا او چې هغه د سنمانه الکړه دا یې ندی کړی نو ما څنګه نه ماننه شه امکه دا نه غنار ده دینن قیمن هغه محکم اسهی ملت ابراهیم حنیفا دین دې ابراهیم علی السلام چ پاک وو او سر عبد الله طرف تاو حنیفا یقصو ب طرف د الله معنا ا مفسرین ذکر کړي چې عنی الادیان کلی ها الادین واحدین در طول دینون نیو پلو ارہوڑی دنکہ صرف دین واحد ادین اسلام پس روان و موحد اعظم انن مسلمان لام پکر دی چاوشان ایمان جوڑ کی دعوی اتباو کی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز اگل پیدا آگ کر سکتی ہے کله نن انده ابراہیم علی ایمان جا جوړ کو دا غي تباو هغه نقليو نور بو د خپل انداز بدل کینو دیبو الله سوړي دی بسو دینه سمعنا دین د دین په بارکه به خلک ورته ورزې رد او پروا نه ور, ور به تمزان بدل کی هو کذزان نه خود بدلته نه قران کو بدل ديته خپله نه بدليږي قرآن بدليږي دی باندې خوځي او قرآن د ځان په سر قرآن کې وګورئ چې زمونږ کار پکې ده ځکه مې له وشه نه موږ چې څوک نه ته پکه موله دی لاس او وګورئ که څه دې کې نه دلیل ګوري په قرآن کې نه ذاته مګا ته قرآن په سر راوځي قرآن ځان په سر مرار راواله دا هم لا قرآن بستا دتابه طبیعت کار کې د خوښي <تصفيق> حنیفا تپاک ش او سیدین بسر روان شاه باطل پره او مکان من المشریکین او نو غاده مشرکان ونا یهود نو سوارام غلط ویلو مشرکانم زان دا فنه باوی چون بدی نبراہیمی باندو همو چې سکو ویله السلام کلی ریکنه قران پیراځ کې قله ان صلاته و ادا اعلانو کا یقینا منظم و وما حي او ژوند زم عمر زم الله رب العالمين خالص الله الذي رب المخلوقات زم عب عبادت بدني عبادت ماليا طول الله الذي مرق ژوند كركمكم الله رزقكم العليم كقربانكم الله درزاده قرار حكم كزم ژوند ناغد الله درزاده او كزم مرق در الله درزاده خاز الله داده دا مسلمان ژوند اعلان ده نن دا مسلمان اعلان کول شي کني شي کول ځان کې دی ویني چې موز قرباني اجن عمر دا زما د الله لپاره ده تنا موز بل الله د لپاره کوم خوبکل طبیعت به کوم چې کله ملو غواړي باغدری کج زمانو غواړي او آداب یی یانه ک خراب جامعې ک خیر نگنده جامعې بوینه را نزی اګه ټوپم یې کنه اګه یو پانسکه ته پوند تراولې دي لې بوله وڅتای داده مان ته او ساب یې ډېر مضبوط جوړ کړي ځکه چې موږ کې پورا پاس یې لاله شیطان نه ځل شیطانان باندې موږ کتلې راتلې شي پنځه راخې غاغ یو سړی داز ولاله نوماس کې دوله شته دې نو بل داز ولاله یاره داسافه دي ساب دا یو قطاری یوسف او قطار اونځه سوچ کې نو یو بل ته نږدې اعلان یو بل را سي دي دې ادي جدا جدا ولاله کنه مانس کې باندېت لري نو دا رد موش قرباني یو ګوره نو قرباني یاره بیا بعد اخاله کوی چې واهوال کرا نو واو په اړه جارین قرباني کو غریب دې کارته خو skole بغاډل بلکې د پختورګنه سبق کو او دقا شانتی حلال و پا حرام و نده خوچه قربانی و یا یو صدی رو چه سمیه شتا طاقت شتا و نکی اصی گور اصان سرو باسی ده قربان اینا یا بسوی مابان یو پانزوس رو پیره تر ده پلانی دی یو سل رو پیره ده دی اصال رو پینزه دره تنخاش وار داس نور آمده نشوار اده سرو باسی ده قربان اینا نو خده بسو پوکی نن دو مسلمان در دقشان جن ده مسلمان اغا طول د دن خلاف تیری گی مرگ ده مسلمان چنن راشی اغا د ده بیداناتو در رسمون نرکی قسر ینو ستا کما پرغانه غشو ستا اعلان بسنگ سیه چه زمامونز ازمه قربانه تشده ازدکلی ری چه قربانه که خوادو وینان یه یا یادی وجما عزودري کی نظر بو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض اما ما خلق لنا غازات جسم الناس مکی پیدا کلی اجنی اتو تڑی نبیا بغڑے تھے کی پمازکی ابھی آیا خوا گورا بل خوا گورا او کلا طرح گرا وا کلا شا گرا وا ای اسل تو خیو کیو یو اچې د منځ نه وزي نو که په خپل <سؤال> باندې در بیا نبي ابي ديوي یو رجکم در غابانه کار کیږي او کم بابا له <سؤال> لور شمه جزاخ شمنو نو استاد آیات ویلو دا مطلب چې ستاسو <سؤال> عقیده دومره کمزوره ده دا خو به قربانه وخت کوي آیات اګه مانزه کې روزه تاوي نو دومره لازم مې کړو چې ته هر مانزه توي او هر وخت او کاري وي چې خلق د دی غانیت پړه کې راولا شخص الله تعالی مخ کو د ټول باطل خبرو د جنو مخوالو نه په مضمون د عمل لکه چې صرف وی ویو خلق ته واوري انا نو کای کن المنظم قربان زما امر مخیا جن زما امر مخ دا غاز دلاله په ربد مخلوقات د ان بیا او څه قران ذکر کړي داس یو الله د زمان مر جنرز د الله د رضا لپاره ورغږي لا شریک له نشتره شریک الله لرا اغاز رسوخ شرک نشتا ده ده شرک نبزان ساته ده اعمال بده الاسه یکیگه و بذالک امرتو اپا ده توحید بانده حکم شویده ماتا و انا اول المسلمين ازو اولم ده مسلمانانو زو اول ده مسلمانانو زو تا تیار ما اری خبرتا مغالا یا خلا اول المسلمین بارکی و فصلین ذکر کیچر ده سم اطلب ده اولیت زمانی مراد ده او کنا تقدم رتبی مراد ده بہتر دار جو تقدم رتبی مراد دیکھا فمرتبہ کیا علم اگر وہ فصلین سے کرکے چھو گو اردو کے سوک معنی کی نو یہ ادا سے الفاظ میں صد سے پہلا مسلمان ہوں اور بلدہ چھو میں سب سے پہلے مسلمان ہوں ویدہ دوے معنی سیرہ سے ادھے سی کہ تقدم رتبی دے اول سمانا یہ خدا دے چھو نور خلقوں نو بارے کلمہ مرتابه دی اوتانس چې جوړون بیره غلیم انو روسره او دین دازي چې ک نو زګ رازي ک نه رازي حضور ته دون دی تیار دی دلته مقام سے کرکی خ نبی لسلام باندې چې دغ راغلی چې سید الاولین والاخرین دی کنا ولغه بارے کې خلق غلط کیو سید لفظ نه دی خو یا اولین او اخرین ها څنګه اولین او اخرین دی هغه سید الاولین والاخرین مطلب دار نبی علیہ السلام مرتبہ اوچتا دا رتبې اوچتا دا دنا چې هغه پیدا شو خلکو د حدیث نه غلطه مطلب, و مطلب او معنی اغستی کنه داغه مطلب دارې چې مرتبہ او رتبه د نبی علیہ السلام اوچتا او ګوره چې دام بیا او په باب کې هغه دا ویلو نه، چې اولنې د مسلمانانو په نسبت خو بیا ډیر اولای انه اول اغره هغه نمونه را او بیا ورپسې ټول کسا پولاړي په قیامت کې نو ول مرتبه او شان بابا کې د نبی له سلامي ورسته امه مت بده مکلف ته چې دا غي اتباع کوي هغه قل غير الله ابغي ربا وا ابغي غير الله رسول ته امبل رب كل شيء او غير عبد هر يو شي ضد الله نسبه وبال رب اگر اللہ اتخذو علیان زدہ اللہ نصیبا بلولیو کورا دلتے ہوئے ربا بل ربو نشتا چیزو لٹو وہو رب بکل لشے اغراب داریو شے دے حردین اغصبہ بکل لشے ہر یو کے ساتھ ان کے پیداکے ان کے غاللہ یہ انسان استابل چاہتا جب پاتشا ولا تک سے بکل نفس انشکول عمل نکی عمل ہر نفس اللہ علیہ بگر پاقب ہوئیم گنا ن ک نفس ع ننفس ال عليه مجر غبان د ببوتوي د زور بهغلو د بل جاله نزيخ نودا ووي چې كان دا خو زمونږ مشرران خطشي يو اوګه مشرەکانان وي ونانوته تبيو سبينا والمل الخطيا کوم زمون په العبان د را رووان شي ستا چې سومره لو پهمون راواچ منض مواو نوقر ولا ت زر رازتون زرا نبه شو چته له بوج یو بوج چې تاونکي نفس بوج دبل بلچا نکد خپل نو سي بوج نشو چته له ادم شنه نو سي خپل نک بوج نشو چته ولاته باطل عقيده باندې چا عمل او دینداری مشر کړل دا او کشر بدينه یې هغه چې مزه برغه دوجنه بچو ما جنت دا قران قاعده کلیه ذکر کړه خصوصو واجب یې ثم الى ربكم مرجعكم يا رب استاسو واپس کې دلته استاسو فینبئكم خبر بگی تاسو بما كنتم فيه تختلفون تاسو جتاسو باندې کې اختلاف کو کله حلال و حرام مسلې کله اقدی مسلې چې څمره اختلاف شويره الله ولداږي فیصله کوي خبري وتاسو ما هو الذي الله غذت جالكم خلاء الارض رسولي تاسو آباد پسمک کې ادخپلو قوانین و د دا پاره پیدا کلیه دنیا کې د مسلمان جون دیره پاره وی چه دا اللہ حکم درکم حدا پوری منی او خلاف دیو بلپسی برازی کم شرانو ردین خدمت کلو نو کشران بم با په خپل کم شرانو نو کلی نو کشران با کئی خدمت ایتا با نگوری چیغی نو کلندی با نکی رو چیغی نکان ترشوی اندی با داری با تمکی نی ورفعا اپور تکلی باز ایست آسونا فوق باغ دن دا پاس دا بازو درجات پا مرتبو کی لیابڑو اکم جزمی خوکی تاسو بانده فیما آتاکم باغ سکیش دی تاسو لرا حق لی درکلی دی فکر و فهم درکلی دی مال رزق اولاد درکلی دی نو پا هر خبر کتاسو بانده سلی امتحان چایا پاس که گئی او عمل پی قویو کنا یو مالدار پیدا کلی تو بالغرب دی نو دواړو امتحان دي مالدار باندې از مې خپل غریب او غریب باندې از مې خپل مالدار نو غریب باندې وي چې سړیا سيرا باندې ما ته زماده جون تنګوري د ادموسه باندې هغه غریب راځي په غاړو کې کېرسي ا دای چې په بنگلو کې نه سي نه په باندې وای ته په خپل مرتبه کې او هغه په خپل مرتبه کې هغه زیات امتحان نه او په تا کام نه نوکه داسته خبری وکړ نې په امتحان کې فیل عغ شان کمالدار و وکو ج نه دا زما خپل کمال دی دا خو زما زاره و چې د ساار نه شوروژم د ترماخه انا وخته را زمه شپه ک را په ډوړ نه پوهو پهخواه سره غریبا نه ماض وکي ته یاره خوریغ په وخت باند او یاد و چې دا زما کمال دی او ما خللهپمان د به ک جا هشته نه د غریبو. انا زکات انا وی زکات بچاکيږي وختلې خبر ز د کړیږي نه ناغه پخپل ز تکبر کی او غریب پخپل ز شکوا فریاد کی ندای امتحانات تي خپ دنیا کې فيما اتاکو بہرحال چه د عبادتو کې می طریقې د نا غریبوم کولی شي عمل لاروم کول شي منز د راج د زکات و غیره چه سمره عبادت د دینی عاقیده لار نو بدن جسن دا غریب دراسه مال دارون دي نو هغه ټوله کې دي نیول دي او کې بها تاسو میخذي ان ربك يقين ان نصب سريع العقاب ذرا عذاب وركون کې هغه چاله چې امتحان کې फेल شو و انه لغفور الرحیم او يقين دا دونکو رحم واي لری څوک توبه وباسي خپل اصلاح وک کنه الله بخیم افقي نو سورت کې دعوه هي سيوي اوال کې رد شرک اعتقادي او باغه ونده ادله عقلیه او مناظره ابراهيم السلام او دولو دو سن دلیل نقلی جو کلهم بريسو على التوحيد ټول توحيد د بارني ګريشو او ځه ما هيڅه کې ردदेशीर کې فعلي مشركان الله زورنه د غي پد دلایل باندې او ذکر کی نبی او اثبات د تحريمات الهيه اخر کې بيان د نبي او ترغيب اعمال صالحات او بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب عن في صدرك حرج من هله تذكر به ربي وذكرى للمؤمنين سوره الاعراف فاصله سوره الانعامنا لترتيب دو قران المجيد دو قران المجيد کې پس دو سورة, سوره الانعام کې مخکې سوره الانعام کې کما مسئلہ تذکر شر دی سورت کی ترغیب و تشجیع و ذکرش دا مسئلہ و رسو و خلقوطا زدی بیانو کا حرچا تا مختصورت منعام دوما فدذکر شر فدلائل و عقلی اوسرا دی سورت العرب کیری باندے دلائل نقلی اوسرا مخی صورت الانعام کی یو سو صورتو نا ذکر شیو دا تحریماتو دی صورت کی داغی یو صورت ذکر کئی جاگا تحریم دا لباس دے او شان الانعام اخر کی جکم آیت ذکر شیو دے صورت العراف کے ایمان دے تفصیل او ذا حد کی دے صورت دری مرکزی دری دعاوی دی یاو دعوی تشجیع علی تبلیغ چھ خبت دے صورت مسلورسوا بیانو کا تبلیغو کا دویم دعوی اتباد ما انزلو کا دا دې کوم کتاب نازل شوه دربد طرف نه درماندشه اسبابت توحید او رد شرک اعتقاد دي دائم دعوې کومه په اتباع ما انزله ناغی سر رد شرکی فعلیم ذکر کی دری دعوی دی او پہر دعوی بانده زان زان لواقیات ذکر کی تفصیلا دعوی نا دعوی اولا او دعوی ثانیو ذکر کی او بیا تخریف دنیاوی او تخریف اخروی ذکر کی تریب ذکر کوي ان تیار الله تاسو باندې ډېر نه نام از کړی نو دا اگر دلوي نه نعمت نه شکرې مو کوي سلام الله عليه هغه دफार بواقعه ذکر کوي دیبلس ادم عليه السلام صلوور کرته بالفس ديا بني ادم ذکر کوي او پاغی که سلور مقاصد دی پاول که تذکیر دن عمد تی او بدویم که تحذیر د شیطان ووسوسونا دفریبنا ادره امزل که رد دشر که فیعولی سلور امزل که ترغیب اتباع دو قرآن و دو سنت تا سورت چه شروع اولکی حروف مقتعات تی چدا اللہ درازون و نیوراز دی اصل مراد اللہ تا معلوم دی الیف لامی مصاد اللہ پوئی گی فاصل مراد دی سچدا اللہ مراد دی ردینا زمان پاگی اعتقاد دی اشارہ پاکی دا قرآن اعجاز تا دا شان و عظمت تا دا او بلخواه جو سره د قران دیا چلنج دے تا سو جوڑو دی اغه ته چیلنج دی ته تاسو جوړو لرئ چې دا س قران په شان ته همدې حروفونه او بل د سورۃ عظیم مقاصد ته اشاره ګوتې ته <تصفح> مليو دوه په اشاواتی توید سنت که ست ایند سیریز مرکل دکان نمبر تاییس عبدالر احمد لازان از دیمین چوک اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 031